sljedeće pitanje Kaže selam alejkum alejkum selam rahmetullahi ve berekatuh Kaže zanimam valjanost braka koji je trajao 20 dana u kojim je žena tražila razvod braka zbog nezadovoljstva mužem muževom muževim imanom i odnosom prema njoj Također u tom braku nisam nisu imali odnos da li je žena dužna čekati idet i je li ima pravo tražiti talak. Da li je žena dužna tražiti, da dužna, da žena dužna čekati, ići? I je li, ima, je li imala pravo tražiti talak Lovas nagradi, znači, to je od pitanje, odgovorno pitanje za kratke časove na poznatu na poznatu meselu, odnosno Ono što govori o prekidu i raskidanju bračnog ugovora između muža i žene u islamskom pravu. Ja to volim često ponoviti, pa i u ovom priliku uglavnom je da razbod talak između muška i ženska u islamskom pravu biva na jedan od tri načina. Prvi je davanje talaka, to je spuštanje žene koje je isključivo, isključivo pravo muža. Oko čega nema razilažen učenjan se pojići mavu čenjaka, znači onaj ako ima pravo da dadni talak, to je muškarac, muž. Žena ne može da talak mužu, ona se ne može razvesti od njega kako ona hoće. E, I to je tema za sebe, ovo ne govori o našim pitanju, pa ćemo preskočiti. Drugi način a, razvođenja a, između suprožnika je raženje poništenja bračnog ugovora, takozvani pesh ili ovo ovaj ovo treba poznavati zbog e, mnogih problema bračnih koji se plaćaju na na razvođenja. o znači, ovaj drugi, e, druga vrsta e, druga vrsta, znači, drugi način e, razvodinja poniš, traženje poništenja bračnog ugovora, to je takozvani rask. Naći sve jedno bilo se o strani muža ili ženi, A a, a, znači, a to traženje ima svoje razloge povode uvjete znači da li zbog nekog nedostatka, nedostatka kod supražnjika, zbog neke mahane, zbog neke nepravde, zuduma koja se čini tako dalje, pa jedna strana muž ili žena traže razvod braka, a druga strana ne pristaje i u tom slučaju pristupi se poništenju bračnog uvora od strane koga, od strane kadije. Znači ovo može raditi kadije, u našem slučaju pošto nema kadije, znači učena osoba, učenjak ili daja narod koji poznaju ove stvari poznaju način kako se razvodi ovakvi slučajevi treća vrsta a to to, to je ono što se vraća na naše pitanje e, treća vrsta prekidanje bračnog ugovora razvođenja između muža i ženi i supružnika e, je to da žena zatraži da žena zatraži od muža da ju da talak zašto kažem žena zatraži? i zato što ona ne može da talak mužu ne može ona pustiti muža nego mora traži da on njoj dadni talak da je on pusti. Jer je talak isključivo pravo muža. Znači, ako da žena zatraži od muža da je talak, da je pusti iz određenog razloga, znači iz određenog opravdanog razloga, pod ovaj propis ulazi obaveza, obaveza od njene strane da vrati vječani dar, odnosno mehr mužu. Ova vrsta prekidane vražnog uvora u šarijacu zove takozvan el-hul, E, također ovo, ova, ova vesela, znači razvod na osnovu zahtjeva ženi je znači, široko pitanje, ono se može naširoko nadogačko pričati, ono što nas vodi interes konkretno, a, a to je jel, da se ova vrsta, bra, ova vrsta razvođenja braka, na, znači na zahtjeva ženi, da je muž dadni talak, ona se može odvijati bez posredovanja kad je i učenog i daje, znači shodno dogovor muže ženi. E, pa ako je znači znači ako ona traži, ima opravdan razlog, vidjet ćemo šta je opravdan razlog da je muž dadni talak i on pristani na to, a ona njemu, ona njemu obazna da vrati vjenčan dar. Ako on odustane da je treba vratiti vjenčan dar ili nije uopšte dao vjenčan dar znači nima smitnje u tome. Znači e, Međutim, ako on odbije da je odadni talak, što se čisto dešava, znači žena ima opravdan razlog da, da traži da se razvede od njeg, od muža, i traži od njeg da je odadni talak, a on odbije niče. Evo, onda to slučaj prelazi u ono u prijedodne, a to je da onda žena traži posrednika, da djeluje preko kad je, odnosno učenik da je da iznjese svoj problem, i ako procijeni i traži od njeg da je odadni talak, jer ima opravdanje za to, A on opet odbije, znači on može u tom slučaju da poništi brak među njima. Bezoblja što on bio zadovoljni, ne bio zadovoljni. Htio onda talak ili ne htio. Znači učeni, učeni ili kadijal daje mogu, dati, mogu razvesti čenu od nekog ako ona traži da se razvede od njih, a on neće da joj dadni talak iz nekih svojih razloga, a ona ima opravdanje zašto traži razvod braka. Uglavnom, od dokaza koji ukazuju na to da je dozvoljeno Ono što prijedokaz samo da spomeni imel šta se podrazumijeva pod tim opravdanim razlogom a, traženja od ženi, od strani ženi da je, da da joj talak. Naravno jel, a, u, u osnova je poznati hadis. Osnova je poznati hadis koji je bijeg je Budau Tirmizi ibn Madže koji je radostojan u u kome došlo je da koja god žena traži razvod razvod braka od muža bez bez opravdanja da će biti zabranjen mir dženeta kaže došlo greduton na hadisu znači ayuma imratin talabat firaqa zawjiha min ghairi ma'asin koja gospođa traži da, da se razvede od svoga muža traži razvod braka od muža bez razloga bez opravdanog razloga kaže Nem tješura jer neka osjeti ti ti milis djaneta. znači strašna velika prijetnja za žene oni koji iz, bez opravdanog razloga traži traži da ih muž pusti. E, šta je to sa šta je suprotno je opravdan razlog? Nadavno, prije toga spominjemo da opravdan razlog što često je pada mnogim ženama je to kaže je da da nema ljubavi u braku često se jel, žena žali jel, da nema da nema između nje i njenog supruga ljubavi u braku pa pa misli da je to dovoljan razlog da traži razlog braka. E, ovo nije je opravdan razlog bitno da nema mržnje je al to posle ali a, ako nema ljubav nije sporno znači nije, e, nije, lju, nije brak jedi e, nije znači nije ljubav u braku jedina stvarno na koj izgrađen brak znači nije, brak je izgrađen mnogim drugim stvarima, znači brak je između muža žene je izgrađen na, na zajedničkoj djeci na zadovoljavanju, na zadovoljavanju intimnog polnog nagona, na izdržavanju mu, muža, strane muža žene na, na duševnom i fizičkom smiraju, na druženju tazbinskim vezama zajedničkom životu i tako dalje društvenom zajedničkom životu znači nije, nije izgrađena ljubavi ako ima ljubavi dobro jest, bude ljepši brak ako nema ona nije nužna ljubave stvar pomenjiva ona može biti na početku a poslije odi ili ne mora biti na početku pa se poslije, poslije rodi a, tako da ona nije nužna i nije, a, nije svaki brak izgrađen na ljubavi i to nije sporno, jel, os... znači, nije sporno nije upitan brak ako nije izgrađen na ljubavi a, međutim kada žena ima pravo da traži razlog braka da bi žena bilo dozmeđa da traži razlog braka od svoga muža, uvijet je uvijet je znači kao što došlo kutansko majete da se žena boji da se supruga muslimanka boji da, da, će, da, da će Allahove propise da Allahove propise neće moći izvršavati prema svome mužu zašto? zato što je počela da ga mrzi i preziri znači, odnos pre mužu je prešao u mržnju i prezir iz određenog razloga Znači, kada dođe u takvo stanje žena da mrzi i prezire svoga muža i zbog te mržnje i prezira nije u stanju, ne može jednostavno da obavlja sve. Oni obaveze prema mužu, a vjerojatno spoznate li obaveze žene prema mužu u braku, ali zbog mržnje i prezira ne može da radi te stvari, onda ona ima opravdanje da traži razlog braka. Kada, znači koji si to razlozi? kada žena može zamrziti muža kažu učenjaci, učenjaci Fika kao šribniku dame navoditi u, u svoj knjizi Mugni kaže žena može razmrz, zamrziti svoga muža zbog njegovog ružnog izgleda zbog njegovog lošeg ahlaka, zbog njegovog nepraktikovanja vjeri, znači loše vjeri, znači musliman je, ali nije, nije jak i čvrst vjerni, znači šara pravi određene, čini određene harame i tako dalje, zbog njegove zbog starosti Zamrzila ga i prezirila ga zbog starosti. Zbog njegove slabosti nije dovoljeno muškarčinar. Šta će? Znači zbog njegove slabosti. I slične, slične stvari, bitna je stvar, znači i bret je u tome da ga je zamrzila i da ga preziri. I da zbog toga jel ne može izvršavati svoje obaveze kao, kao supruge prema svome mužu. A da ne izvršava svoje obaveze na njemu, znači to je spurno stvar, jako spurno stvar u braku. U tom slučaju, no, dozvoljno da traži razlog braka i... Uh, s tim da je duža narodno, dužna je i došlo, to spomenite, kuranskom ajetu, dužna je uh, vrat svojom mužu vjenčani dar meher koji je uzela osim ako on odustane od toga. Uh, Dokaz ovo je narodno kuranski ajet, Sur el-Bekar je 209. ajet. Fejn hiftum. Ako se bojite da... Njih dvoje neći, znači mo moći da, da izvršavaju, znači, Allah, da, da budu na Allahovim granicama, izvršavaju Allahove propise. E, fela djunaha, džuna, ali ima, znači nema smjetni njima. Fima ftedet bih, nema smeti među njima. Znači da ona ifte, e, učini fida, odnosno da se otkupi, koji otkupi da vrati njemu mehr. Udošlo koranskom majetu, a poznat je hadis, jel? a uh, hadis koji vidježi Buharija u sunsa Hiru uh, od uh, od ženi Sabita uh, radijallahu anhu uh, znači njegova žena Sabita uh, Thab, uh, b Qaisa njegova žena došla ga poslaniku sallallahu alayhi wa i rekla Allahov uh, kaže uh, ja ne nalazim uh, nikakvu mahanu u vjeri niti ponašanju svoga muža ali se boim kaže nezahvalnosti Bojim se eh, kufranul ašir. Bojim se nezahvalne nepokornosti nepo u braku. Nezahvalnosti u braku. Odnosno u drugim rivajatima došlo kod Ebudavode i mnogim drugim rivajatima, unima ima određenje slabosti, da je u stvari eh, poznati velike asabja, ne každa da je on bio nizak, malo, a ona je to prezorla, prezirala, mrzla je to, nije volila konje što je bio, znači eh, njoj se nije sviđao nje, njegov fizički izgled. Do te mjere da se prenosi u jednom hadisu, kaže, kada bi ga vidjela, znači toliko ga je zamrzla i prezira da bi ga jednostavno, kaže, pljunula bi u njegov. Ali vidite kako je došla, znači pred Allahov poslanika sa lalahova alijem sallam i rekla je, Allahov poslanić, kaže, ne nalazim nikakvu mahanu kod sabita, niti u vjeri, niti ali se bojim nezahvalnosti, kofran, bojim se da budem, znači neizvršavam Allahove, ne, Allahove propice sprem svoga muža, zašto? Zato što ga je prezira zbog njegovog izgleda. Paj Poslanik sallallahu alaihi ve sellem napresudio, rekao, kaže. Kaže hoćeš li mu vratiti njegov vrt? Kaže hoćeš smo vratiti na na čона je dobila kao meher vrt. Odpalni. Pa ona rekla hoću. Pa je Poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao sabitu, kaže, kaže ti uzmi, kaže vrt i dadni joj talak. Pusti znači. Znači ova dva dokaze, dovoljno ovaj koranski ajit i ovaj hadis, dovoljno po ovom pitanju kao osnova, je da je ženi dozvoljeno u ovom slučaju, kada zamrze svoga muža iz određenog razloga, određenog razloga koje smo spomenuli, da traži takozvane hul, odnosno da je muž dadni kalak, da je pusti. Uz obavdom da vam vrati mehr ako je, ako je ga dao i ako on ne odustaje od toga. Da se konkretno vratimo nakon ovoga na postavljeno pitanje. Znači ovdje ima upitanje, došla kaže zanima važ braka koji traje 20 dana. Va a, pardon, zanima valjanost braka koji traje 20 dana. Naravno, čim je bio brak, tim je sklopljen brak, on nije valjan jel? U kojem je, je žena tražila razvod zbog nezadovoljstva mužem, muževim imanom i odnosom prema njoj. Znači ove, ove tri stvari su navedene. Znači zašto ona tražila razdob raka? Zbog nedadovoljstva sa njim, s mužem, zbog e, muževog imana, znači po nju je iman, znači vjera njenog muža bila slaba, i zbog odnosa branjivoj, odnosno razumijem iz konteksta, znači da je loš odnos prema njove. Sve ove stvari koje su navedene, ako su one odvele tu ženu, u stanje, da ona njega zamrzila i pre, da ga mrzi i prezire onda joj je dozvoljeno onda je bilo dozvoljeno da traži razlobake. Ako je nije odvelo u mržnju i prezir e, zbog, koje, e, zbog koje ne bi mogla da izvršava obaveze prema njemu onda je nije bilo dozvoljeno ono, na njih odnosi onaj, onaj hadis kojeg smo navjeli. E, ono znači to je odgovor na ovo pitanje shodno stanje, pošto nije precizirano ovdje znači, e, zavisi shodno stanje kako je bilo kaže u toku braka nisi imali e, odnos e, uticaj na, na, na ovaj e, to što nisi imali odnos to sa strane uticaja se odnosi na to da, da je on nije, e, da je on nakon razvoda kada razvod, da je on bio obavezan da samo pola mehera kao što što je kuransko majicu Rebekara znači na osnov, e, zbog toga ako nismo odnos i dao je talak jel, onda je dužan da ne samo pola mehra. Dalje, da li da li da li žena dugoznač čekati idat ako je znači narodna dugoznač čekati idat idete idet znači prvenstveno smisao ideta smisao ideta je znači ona je osnovni idetilo 3 mjesečna pranja ietičistočasto na razdoblju nošenja akaka smisao ideta je u tome da se utvrdi da li je žena da li je trudna ili trudna da se znači je dieta da je sa njim imalo braku I ne samo to, da to je prvi smisal, a drugi smisal, vrlo bitna stvar, znači da u toku ideta muž može vratiti ženu. Ima pravo da je vrati, da, znači da ne mora ponovno sklapat brak sa njom. E, ako je znači ovdje bio završen njihov brak na osnovu a znači da je da je oj, muž dao talak na osnovu njinog zahtjeva, e, onda učenjaci, e, ima, e, na, imam razilažnjeg učenjaka koliko traje taj idet. E, Đumhor učenjaka je na stavu da idet traje, standardno 3 mjesečna pranja ili tri čistoče dva mezeba su znači da je 3 mjesečna pranja a dva mjeseca da su di čistoče na razlaganje što znači kur, u, u, u Kuranskom ajetu vel mutalaqatu ter basnabi znači puštenice čekaju telate koru znači tri koru a koru na srpskom jeziku može značiti i čistoća i može značiti i hais Pa zato imamo razvrženje učenjaka po tom pitanju. Ako je čistoća, znači onda, onda duže traje ide tako su tri hajza kače traje idete, ali za ispravni ispravnije stav učenjaka, da se misli da su tri hajza. Znači, prvi stav učenjaka, po pitanju, oni koja dobije talak na osnovu hul, a na osnovu njenog zahtjeva daju muždan je talak, iz razlog, spominuti razlog, kako smo navodili malo prije. Znači, džumor učenjaka da je da ide tri mjesečna pranja dok je manja skupina učenjaka na stavu da je njen iddat samo jednomjesečno pranje a zato imamo hadis koji bliže Butauda u doljem nabas koji vjerdostan hadis u kojim je došlo je da je iddat nači nakon da idat žene koja bude puštena sa hul'om da je, znači talak na osnovu njenog zahtjeva da on traji da ta idat samo jednomjesečno pranje Uh, Sobno da ovaj hadis verodosljena, Allah zna na, na, najbolje da je taj da je staj stav bliži po ovom pitanju. Uh, to je otprilike, znači ovdje u pitanju došlo ga da li imala pravo tražiti dalak, znači to smo već odgovorili, uglavnom to bi bio otprilike bio odgovor na ovo pitanje, Allah zna najbolje.